İbranilərə məktub. 8-ci fəsil Deyilənlərin əsası isə budur. Bizim elə bir baş kəhinimiz var ki, göylərdəki möhtəşəm Allahın taxtının sağında oturub. O müqəddəs məkanda və insanın deyil, Rəbbin qurduğu həqiqi çadırda xidmət edir. Hər baş kəhin, təqdim, və qurban gətirmək üçün təyin olunur. Buna görə bizim də baş kahinimizin təqdim etmək üçün nəyisə olmalıdır. Əgər özü yeryüzündə olsaydı, əsla kahin olmazdı. Çünki qanuna əsasən təqdim gətirənlər var. Onlar göylərdəkilərin təsviri və kölgəsi olan yerdə ibadət edir. Necə ki, Musa ibadət çadırını qurmaq üzrə olanda Allah onu xəbərdar etmişdir. Dağda sənə göstərilən nümunəyə görə, Bunların hamısını ehtiyatla düzəldi. Amma indi İsa, Daha yaxşı vəədlər üzərində qurulmuş, Daha yaxşı bir əhdin vasitəçisi olduğu qədər, Üstün bir xidmətə nail oldu. Əgər ilk əhd qüsursuz olsaydı, ikinci əhdə səbəb axtarılmazdı. Çünki Allah, Öz xalqını təqsirkər çıxararaq deyir Rəbb bəyan edir İsrail xalqı və Yahuda xalqı ilə Yeni bir əhd bağlayacağım günlər yaxınlaşır Bu əhd atalarının Misir torpağından çıxarmaq üçün Əllərindən tutduğum gün Onlarla bağladığım əhddə bənzəmiyəcək Çünki onlar əhdimə sadiq qalmadılar. Mən də onlardan üz döndərdim. Rəb belə bəyan edir. O günlərdən sonra İsrail xalqı ilə bağlayacağım əhd belədir. Rəb bəyan edir. Qanunlarımı onların zəhinlərinə qoyub, ürəklərinə yazacağım. Mən onların Allahı, onlar da mənim xalqım olacaq. Bir kəs öz həmvətənini, yaxud qardaşını, rəbbi tanı deyib öyrətməyəcək. Çünki böyüdən kiçiyə qədər hamı məni tanıyacaq. Çünki təksirlərinə qarşı mərhəmətli olacaqam. Günahlarını daha yada salmayacam. Allah yeni əh deməklə birincisinin köhnə olduğunu göstərir. Köhnələn və yaşad olansa çox keçmədən yox olur.